Ірій Повість Зелена корова Манька Я вчув його, щойно ступив із сінешних сутінків на залитий окропом ранкового сонця рундук. Тонкий, протяглий, наче далекий згук сурми, посвист рака в зарослім осокою жерелі, зеленкуватого з темними поперцями на спині та клешнях, Старого бувальця, який видряпувався навіть з відра, що в нім безнадійно копошилися його нещасливі побратими, шкерепчучий обцинк панцирами. Перевалювався в траву, хапко повз до води та плюхався під карячкувати вільховий пень. Я нетерпляче очікував на той поклик друге літо. Відколи, захмилівши од чарки міцного червоного, із свідоцтвом за сім класів у пітній долоні, відтанцював на випускному вечорі пакульський краков'як. А відколи дядько Денис урочисто пообіцяв, ласкаво погладжуючи бурелкувате черево, де тільки но зникла третя сковорода яєшні і сулія чистого, як материна сльоза самогону, що я у восьмій, дев'ятий, десятий неодмінно ходитиму до міської школи. І він зробить з мене людину – кухаря в ресторані чи шофера таксі, бо і в кулінарній школі, і на шоферських курсах він мав знайомства. Мати, моя свята, схожа на іконну Марію мати, що мала звичку різати у вічі правду, Мовила одмисника, вимахуючи правицею, неначе рубала тупою сапкою осот на городі. «Я свій вік прогибила в пакулі, то вже ж тільки й думки моєї, аби Михаль не крутив олам хвости. Але ж Дора візьме мого хлопця до себе, хіба тоді як свисне рак у жерелі. Дора – її рідна сестра, мені ж тітка, а дядько від Денису – дружина». Сестрина скнарість давно стала вдячною темою для материни Голосінь. Побазарувавши у місті, вона виходила на колотки і прискіпливо перераховувала, що відвезла сестрі в гостиниць і чим їй одячила зажерлива Дора. Зворушена думками про власну щедрість, мати приголомшувала бабів мішками картоплі, капусти, полови, рукавчиками маку, квасолі, сушні та крохмалю. «А від сестри маю отакенну дулю!» – гукала з пересердя мати і згортала з чорних рубцюватих, ніби вельвет пальців, однорогу маківку. Дядько Денис у материних голосіннях уособлював саму доброту, бо зглядувався на її вдовину долю і ніколи не відмовляв викосити латку сінокосу, накопати торфу в болоті, виплести плетінь, довколого роду, чи привезти ломача з лісу. Сусіди, базарюючи, здибувалися у місті з дорою і ревно переказували їй материні нарікання, на що тітка розпалювалася, махала білим редикюлем і перелічували майже нові юбки, кофти і Денисові штани, що їх віддала вона невдячній пакульській хвойді. Банки варення – компоту, булки, оселеці, бублики, цукор, дріжджі, що попливли з її щедрих рук у пакуль, до ненажерливого, невдячного рота отої кугутки, отої тринькачки, яка не знає ціни заробленій копійці, якій здається, що в місті гроші самі ростуть, наче на вербі в її роді груші. На якийсь час сестри перебували в стані холодної війни,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 З раннього дитинства мрійно пахло мені звареним на молоці какао. Але минав тиждень-другий, сестри буцім випадком здибувалися на базарі чи в пивниці, кидалися одна одні в обійми, цілувалися і плакали від зворушення та щастя, заливаючи міські вулиці потоками сліз.